За два роки спільної роботи вона навчилася розуміти мене з півслова. Та у відповідь на її тривожно-запитальний погляд я лише похитав головою. Вийшовши до дверей під'їзду, я побачив у дворі розкішний Крайслер, у яких звичайні бойовики не їздять. Певно, це була машина малюка, якщо він не самого щербини».